Iparro ratza. Beno, ba, esan bezala, datuzen minutuetan udal gintza eta udala hautezkundeak asko falta da ere, ba, alde batera utziko dugu, edo ditugu eta irun aldera begiratuko dugu, eh? Nainzita ikuspegi orokor batetik, ba, interesgarria den, eh? Denentzako, eskualdeko emakume guztientzako. Udaleko ongizate harloak irunen emakume autodefentsa taierrak antolatu baititu. Amabi orduko ikastaro intetsibo bat da eta interesgarria delakoan maitena Monroirengana gana jodugu gaurkoan. Bera, fisioterapeuta da eta violentzia sexistan abitua. Eta tailerrauen eramaiadenez, baxi, eta sunak emango dizkigulakoan, telefonaren beste muturrean dugu, maitena, eguer dion eguer dion, eta ongietorria, eh, hantxe eta jarratira E, Zug autodefentxan feminista ikastaroak ematen bituzu mila behatzireunda laurogeita sortia azgeroztik, ezta? Bai. Bai, e, bueno, urte asko dira, ez dakit, urteotako zure esperientzia e, kontatu labur bueno, bat ere? Beno, bi barabezu egin daitezke. Bat, kurtzai berailei buruz eta bestea gizartarei buruz. Autodefentxan feminista gaur egun indarkedean ziztialen kontra bitxeko eta hau zailesteko lanabe zendua da. Izan ere, une honetan ezkaera otuzabala da eta guztiari eltzekoz garagai. Bez aldetik gizarteak utzi dio beste alde batera begiratzeari, eta momentu barrak garrantzitsu batean gaude. Eman diren aurrera, aurrera pausoak, galduk ez daitezen krisiaren aitzak edekin. Uh -huh. Aurrera egiten jarraitu behar dugu, endarkeria egoerak ezin direlako lekitimatu edo justifikatu. Gure hau esan bihar diote, eset, emakumeen kontrako indarkariari, hemendik Sebastopolera nio. Uh -huh. e, Euskadi nesezik, edo Sebastopolen, atzerrien ere eman dituzu ikastaroak, e, oso ezberdin ikusten aldute euren burua hemengo eta beste leku batzuetako emakume. Ba, behitu, lehen izan dudan bezala indarkeria ezin da onartu, hartu, justifikatu edo lekitimo hartu. Edo zen ere montuan, personal edo sozial. Erta Amerika eta Magreben lan egin alizatea, oso esperientzia aberrazgarria izan da. Zekulako emakume batzuk ezagutu e, dituz galako. Erakundeen laguntzarik ez dutenak, baina hala ere gizatu beren alde borrokatzen jarraitzen zutenak. Eh, azken finean, gizazku daren kontra da. Uh -huh. e, mila behatzen da, laro sortiaz geroztiek, eh? Ematen bituzu ikastarauek. Gizarteare aldatu benen jan, nabarito alduzu aldaketaren bat, bazdakit ikastaroetara hurbiltzen diren emakumeen edo? Uh -huh. Ba, behitu. Indarkeria, e, zoritxarrez unibetxara da, baina, e, beste herrietan dagoen desberdintasun desberdin nabariena. Indarkeria honek, da, daukan impunitatea da, hori a, e, hemen aldatu da uh -huh. e, em, lehen emakume batzuk putzuetara datazenean, atzen dira ba, sofritatuko hau ikusten baina beste batzuek baduten berdintasuna bermatzen ez, due, ez duen gizarte batean emakume izatea zer izan nahi duen e, kontsientzia berne falta honek indarkiaren erabile erabilera errazten du eta horrela desberduna bermatzen da E, aipatu ditugu emakumentzako autofentsa tallerrak emango bituzula irunen, zein da e, berez talleronen elburua e, bat baino gehiago izango da, baina e, labur biltzea ba, Begiak ireki indarkeria izendatu eta haren kontra aritu Indarkeraren kontra harik hau ez da bakkarrik biztako indarkeraren kontrakoa Zotilagoa denaren kontrakoa ere bada Uh -huh. Indarkedia hau azkotan ez dugu ikusten baina horri esker emakumeek euren buruak butxiesten dituzte eta gizon matxistek erabiltzen dute oinarri bezala ekintza bazatienak egiteko gaur egun ezin zaie bakkarrik emakumeek kintza anti indarkedia hau eskatu uh -huh. gizon feministak agertu behar dira eta esan dudarik gabe nik ez dut Indarkeria dela urtzen esta onartzen. Baina azken helburua kurtxoak ematen uztea izango litzateke. Emakumen kontrako indarkeria amaituta. <hum>, hori hori argi dago. Eh beharra dagoen bitartean egia da eh emakumen ahulda ahuladearen e, topikoa hor dagoela eta da beharra da nolapaite mm -hmm. esan genezake emakumei euren buruarekin seguruago setearazteko baliagarriak direla. Eh nolapaite okay. ikastar hauek Bain, oski, baina, bitum, ez da haulezia edo indarkontu bat. Eh, makumen giza ikuskubideen errespetu kontua da. Erabaki behar dugu zeintzuk izango diren dizkide txaraguak. Eta ea sustatuko dugun indarkerearen oinarria den berdindatzunezea. Eh, Mm. Eh, aldiberean ez dakite autoestima tailerrak ere ematen ematen dira Irunean, ez dakite ba kasu honetan, eh, pertsonala edo emakumeentzako autodefensa tailerrak izanik ere autoestima hobetzeko bide bat ere baden. Bai, dudarik, Eh, e, generoaren gizarteratzea dela eta emakumeok gaitasunen eta trebetasunen garapenean hondatzen die pairatze, pairatzen dugu. E, azkenean zineztarazi digute, garrantzituena besteak direla. Gu, e, ofazunaden gainetek bestea zaindu behar ditugula. Eta gu ezin garela inoiz azerratu edo energatu. Adibidez, emakomertek nortasuna adierazten duena, buruz dagoela, esaten da, edo isteriko bat dela, baina gizon batek berdina egiten duenean, gizon moduan jokatzen ari da. Hmm. Hauz edagakoa. Ekintza guzteak, neurtzeko daukagun, neurebikoitza. Gizonei usten zaiena, emakumei ukatu egiten zaien. Ez legalki, baina bai, e, geure aurrei ditziz ze existen ditartez. Uh -huh. Azko ditugu orain diketa. Bai. E, aipatu beharra dago, ikastaroak e, baduela alde teorikoa eta parraktikoa ez gite, zer egiten buzue, e, eta hierra guetan. E, baitu, e, Ezergut zirako balio du modu fizikoan defendetzea. Ez baragai ditugun baliabideak erabiltzeko. Lehenik eta behin indarkeriaren adierazpen guztiak identitzkatu behar dira. Adibidez, amodio erremantikoaren idealak emakumen onzazuna urratu dezake. Aiei aie zineztaraziz, amodioren gandik aldatu behar dela, edotak. Kontrola amorio dela. Ez er, tipo askoa portu behar ditugu ekin horretik. Hala ere, alde praktikoa, alde praktikoa ere oso berrezkoa da, eta, eta gainera oso raza. Baina garrantzitzena nire iditziz, emakumen zaukarri zau tatzun e, errol hori aldatzea da. Mm -hmm. Beraz ez da bakarrik defentsa pertsonal fisikoa, ez da? E, Baizik eta... Et, Nolait beste teresna batzuk ere bere ganatzea e, ba, egoera guztiei aurregin izateko azken batean, ezta da? E, egunero e, topatzen ditugun egoerei aurregiteko, hori da. Hori da, hori da. E, aipatu dugu, bueno, ba, adete horikoa eta pratikoa duela, emakume guzti bai. irekia, eta gainera e, ikusi duanez, amala urtetik aurrerako emakumei, zuzenbuta dago, gaztete-gaztetatik, bai. ezta? Da? Bai, bai. E, e, Batzuetan, bat eskuntza zentuetan, almabi urtetik aurrerako emakumentzak e, kurtzuak ema, e, ematen ditugu. Baina, irungo udaletxeko kurtza hau, amala urtetik aurrerako emakumentzak da, baina, gero, e, noizen behin, e, etortzen dira, e, ba, larroketako e, emakumeak, edo, orduan, e, e, kurtza irekita dago. Ha? Emakume guztiuntzat. Ongi da. E, gogaratoko dugu, bukatzeko ikastaroan izen emateko azken eguna, e, larun bat hauntan izango dela, azaroren amabostarekin. E, beraz, ikastaroak noiz eta non emango dira eta izen emateko ere, egin beharrekoa esplikatzea, esplikatzea bainoetzea zaigu falta. E, e, baitu, e, ikastaroa e, azaroren e, gogeta bat eta gogeta bian izango da. Atal bat udal librotean izango da eta e, besteak iroldegian. Eta, bueno, e, izena emoteko, ba, udaletxeko web horriaren bidez e, enman behar da, eta listo. Uhum. Ongi da ba, irunr eh, hain zuzen ere, ba, webunean, edo bestela? Horri da. Ba, entzulek e, gogorra dezaten bestela, ba, sake bulegorare, deituz, ba, xeitasun guziak e, jasotzekaukera ere, ba, dutela. Ba, horrekin geratzen gara, e, maitena monroi, eskermila gaurkoan gurean e, gotegatik, eh, tarte bat tarteagatik, gurekin. Zuei, Onda zuei zan? benetan. Dale, yo. donde se han ido a